ויחל מאוד מהמורים, ויאמר שאול לנושא חליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, ודקרוני והתעללו בי. ולא אבה נושא חליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. ויר נושא חליו, כי שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו.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 ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גוויית שאול ואת גוויות בניו מחומת בית שאן, ויבואו יבשה, ויסרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים.